Komna till Radio Escape Er frekvens, rakt in i fantasin Jag som pratar heter Danny Arling Och med mig har jag vårt värmande hel i kylan Havo Hemmingsson God dag i stugan Och med oss har vi också vår snövita julängel Thomas Engström God dag, god dag där Hallå på er! Nu är vi här igen! Ja, men visst är vi väl det. Alla tre samlade ännu en gång för att prata lite vinterfilm. Och det är så härligt, gussigt och värmande att få snacka lite film tillsammans med er grabbar. Så att man glömmer kylan där ute och man bara har det lite mysigt här tillsammans. Mm, jag ser det detsamma verkligen. Mycket, mycket trevligt att en gång få sitta här med er båda och få ha just sånt här lite och där som det väl passar sig nu när det verkligen börjar närma sig den här julaftonsmorgonen. Ja, fast vi är fortfarande en bit därifrån, tack och lov, för det är så mycket som ska göras innan dess. Det är helt sanslöst vad mycket man får på sitt bord när man både ska förbereda inför julen och man ska avsluta alla projekt som man håller på med i arbetet och det ena med det tredje så... Det är alltid en lika stor chock vilken arbetsbörda man får under december månad. Man måste någonstans glömma bort det självmant bara för att man ska orka ta sig igenom det. Och sedan så blir man lite naiv under resten av året och tänker: Men december var inte så där jättefarlig. Jo, det, det var den. Men, men man har roligt ändå. Ja, det är ett lite där med julestöket och allting som ska göras innan man kan jag har verkligen tagit och släppa allt och bara slappna av och, och njuta av lite välförtjänt ledighet så ja, man tänker nog inte på så mycket efteråt hur, hur pass litet det händer är i, i december månad när man måste göra både det ena och det andra och det ena hopar sig över precis allt annat. Ja det blir den enda rörade här men ja. Som sagt, det är ju roliga saker ändå att pyssla med så ja, man kan väl inte klaga ändå, tycker jag. Vi har ju dessutom lite ledighet bara när vi får sitta här åtminstone och, och ha det lite gemütligt och trevligt tillsammans och se bra film framför allt också. Då, då känner jag ändå att jag har då åtminstone den här dagen per vecka just nu, när jag verkligen kan få komma ifrån allting annat och så kan jag få koppla av lite grann för annars som sagt så det händer mycket just nu och det är ju inte förrän efter julafton och kanske en av efter år som man annars får ja, slappna av lite mer. Du har ju det dessutom lite extra jobbigt just nu eftersom att du också har åkt på en riktig förkylning. Och mm. det är ju inte så där jättekul att ha men man har ju inte så mycket val. Man har allt man måste göra och trots att man hustar och harklar och måste snyta sig... Ja, ganska regelbundet så man får ånga på och trots att du kände dig lite vissen så ville du verkligen inte missa inspelningen här men eh, du kanske blev lite passivare ändå än vad du hade tänkt dig. Mm, det, det finns väl en, en risk för det beroende på hur rösten håller i sig nu under inspelningen här Jag har ju faktiskt både varm glögg och varm te väldigt nära till hands. Så jag hoppas väl att det ska räcka åt de här kopparna för att ja, ta mig igenom det här avsnittet i alla fall Även om jag nu har pratat en hel del även på jobbet Men jag har försökt att spara på stämbanden och jag hoppas att det ska räcka igenom när vi pratar film nu det kommer det alldeles säkert och, och om inget annat så håller jag en liten monolog någonstans där du kan ta en liten paus och fylla på tet och glöggen så det löser sig. Tack, tack. Mycket vänligt <laughs> tänkt av dig. Det är inte så att jag snackar jättemycket annars. Nej, nej, absolut inte. Host, host, harkel, harkel. Men vi ska nog lyckas hjälpa varandra att kompensera här. Det är inga problem. Det, det enda som är synd i sammanhanget är ju att det faktiskt är din film som vi tittar på den här veckan. Och det är ju en som du verkligen har propsat på att vi både ska titta på och prata om och... Ja, nu när du hade chansen att välja och inte och jag kunde säga emot så var ju ditt val <laughs> ganska så solklart faktiskt. Men eh, jag vet inte vad Paavo tycker, men det här var ett intressant litet inslag i vintermörkret. Oh, absolut faktiskt. Det här var ju inte en film som jag direkt hade hört talas om tidigare innan Thomas tog upp den eh, när vi pratade julfilm förra vintern här. Och eh, Jag hade faktiskt inte sett den förrän det var dags här nu och ja, jag måste ju säga att eh, det här var lite extra intressant, det var någonting nytt att få uppleva, en, en typ av film eh, av det här slaget har jag inte sett till tidigare så det, ja, det var mycket spännande och där fanns eh, många intressanta aspekter att titta närmare på i, i den här filmen faktiskt. Mm, det det gläder mig förstås att höra och jag, jag propsar alltid för den här filmen när jag har chansen för det. Senast förra julen så lyckades jag också ha ett helt gäng med personer här hos mig som jag, jag föreslog helt enkelt att ja, men om vi ska se en julfilm så har jag den perfekta för er och så sa jag vad den hette och så förklarar jag extremt kortfattat vad den handlar om. Och, och, och vi var väl en sju eller åtta personer som satt och tittade på den. Och ingen hade en susning om vad det var sedan tidigare. Så jag var ju riktigt nöjd över att ha lyckats få alla och se den. Och det var verkligen... Ja, de, de hade ju inte riktigt som sagt förväntat sig kanske den här typen av film. Den är lite speciell ändå och karaktärerna är lite speciella. Men oj, vad roligt det var. Och det är många av dem som har velat se om den sedan dess också. Och jag är... Aldrig sen på, speciellt kring juletid, att se den här en gång till för jag tycker den är så himla härlig helt enkelt. Det kan ju faktiskt bero till stor del på att det är en japansk julfilm och då menar jag inte en japansk film som utspelar sig under vintern för sådana finns det ju ganska gott om utan... Vi menar just det ordagrant, en japansk julfilm med väldigt, väldigt många drag hämtade från kristendom och västerländskt julfirande. Även om det utspelar sig naturligtvis i en väldigt, väldigt japansk miljö med väldigt, väldigt japanska rollfigurer här. Men man har ändå hämtat så mycket från kristendomen här, både bildspråksmässigt och innehållsmässigt och... Det var väldigt intressant att få ta del av just därför att japanerna har en helt annan syn på det här firandet och hur det ser ut utifrån. Så att um, intressant insikt helt enkelt. Jag, jag blev också väldigt förvånad själv när jag väl såg den. Jag hade bara hört talas om regissören sedan tidigare. Jag har sett mycket film med den här karen. Och han, han är duktig både på att skriva manus och även på att regissera så att jag gick och köpte den här bara rakt av tillsammans med en av hans andra filmer. Och även lite annat film när jag ändå bara höll på att handla rent spontant från en sida helt enkelt. Och jag, jag brukar tycka om att göra sådär att jag går antingen efter namn eller efter omslag på en film eller då efter helt enkelt namn på ja, men regissören eller vem som då har skrivit manuset. Och så bara köper jag. Är det ändå ett bra pris då kan jag tänka mig att ja, men då, jag kan köpa grisen i säcken. Det är helt okej. Okay. Jag, jag tycker att det här ser spännande ut eller jag tycker att den här personen gör bra film eller tv-serier sen tidigare. Och när jag väl fick hem den här och såg den så då var jag ju faktiskt väldigt glad över det impulsköpet. För jag, jag känner mig extremt nöjd efteråt och har ju sett den här ett par gånger sedan då ja det är fem år sedan nu som jag köpte den så att det, det var väldigt kul som sagt det är inte alls inte alls vanligt att man ser den här typen av julfirande och framförallt just själva tonen, den här religiösa tonen i filmen som den här har Ja det, det är verkligen unikt och jag gillar speciellt sättet som de ändå har vad ska man säga, japanifierat julen på mm. eh, det här sättet i den här filmen att de ändå har fört in sin egen tro i det hela också och liksom blandat tillsammans så att det blir en liksom en smältegel av kulturer som man, man får ta del av i den här filmen och mm. ja, det tyckte jag var, var riktigt härligt faktiskt och ja, verkligen någonting som man inte har sett förut och ja, det, det, det var ju riktigt mysigt och underhållande och givande måste jag ju säga också. Ja, och för mig också när jag ändå nu har, har varit i Japan också. Jag har ju varit i Japan under just julperioden och firat jul där också. Så jag kan säga att det är samma sak när man, när man befinner sig där. Jag tyckte att det var väldigt kul med den den så att säga japanifierade hjulen för det är det är lite annorlunda där borta ändå det är fortfarande en stor högtid den är fortfarande liksom lite viktig på ett sånt där roligt sätt för dem jag menar det är klart man får ju ändå slå in paket och ge bort presenter till varandra det, det tycker väl de flesta ändå är, är ganska roligt men just att eh, som sagt de blandar in lite grann av det egna i det också och det är samtidigt inget jättestort jippo där borta heller ändå utan det är som deras egen lilla grej Jo men det är den tolkningen av julen som det blir när man ser den utifrån, när man inte har de kulturella referenserna eller de religiösa referenserna utan man ser bara jippot helt enkelt, tycker att det verkar jättekul och man vill smaka lite på den kakan också och då har den tendens att bli, ja, i det här fallet då japaniserat. Mm. Och det tycker jag är jättekul för det betyder ju att man, man får den här intressanta blandningen av vad vi tror är rätt och vad vi tycker borde vara rätt. Och ja, det blir lite som att se sin kultur i en skrattspegel. Man får vissa delar av den återspeglad och andra väldigt överdrivet återspeglade också. Så man, man ska ta det för vad det är. En, en rolig insyn i det hela helt enkelt. Och jag måste också säga att det var väldigt intressant att titta på den här filmen. För nu har jag ju haft privilegiet att titta på dina privata videoinspelningar när du var borta i Japan. Och mm. då har ju även delat med dig en hel del på din blogg och liknande med ja, miljöplatser och vad du ser och vad du upplever. Och den här filmen känns som en extremt realistisk återberättelse av... Ja, hur en japansk storstad ser ut helt enkelt. För mm. i andra animes och långfilmer så har den tendens att vara lite mer abstrakt och lite mer så vill vi att Japan ska representeras. Mm. Medan mm. den här är lite mer, ja så här är det, vare sig ni gillar det eller ej. Absolut, ja. Det är en... Väldigt rolig film att se just av den anledningen. När jag ser den så kan jag verkligen känna hur jag liksom åker tillbaka till landet. verkligen. Nu, nu förvisso Tokyo är Tokyo en väldigt, väldigt stor stad. Den skiljer sig från Kyoto där jag har spenderat mesta mestadels av min tid. Men jag har ju ändå besökt Tokyo också. Jag har ju befunnit mig där. Och, och, ja, jag, jag gillar som sagt hur man lyckas äm, återspegla just det japanska samhället där. Det görs väldigt bra och väldigt realistiskt verkligen. Sen finns det en hel del fantastiska element som dyker upp i den här filmen och slumpvisa möten och annat som gör mm. att man kanske kan ifrågasätta hur verklig den är kontra hur overklig och så vidare. Men med det sagt så är det väl hög tid att vi faktiskt tar en närmare titt på vad det är för någonting vi har tittat på till den här veckan. Ja visst, jag har då valt ut att vi ska se Tokyo Godfathers som gavs ut 2003 med regi av Satoshi Kon och Shogo Furuya och ett manus som då är skrivet av Satoshi Kon samt Keiko Nobimoto. För de som inte känner till Satoshi Kon så är han en stor filmmakare som ligger bakom stora titlar som Paprika och Perfect Blue bland annat. Som har blivit extremt omtyckta och är väl bland de stora animerna folk räknar upp vilka deras favoriter är. Så att det, är, det är ju en stor herre vi har att göra med här. Definitivt så och efter att ha sett den här filmen så kan jag definitivt förstå varför han har blivit så här stor för... Det finns väldigt, väldigt mycket här att tycka om. Även om det också finns en hel del i det här manuset som gör att jag skrynklar huvudet lite och undrar, men vä vänta nu här, hur, hur gick det där till egentligen och så vidare? Mm. Men å andra sidan skulle inte jag säga att det är någonting dåligt, utan det är bara någonting som gör att man får tänka efter lite grann och man får tänka två steg till och um, man måste verkligen hålla koll på rollfigurerna och vad de säger och vad de gör för att det förmedlas ganska mycket information som kan gå en helt förbi om man inte lägger märke till de små subtila nyanserna. Och jag skulle vilja säga att det är väldigt intressanta rollfigurer i den här filmen och en väldigt komplex historia egentligen. Men när man tittar på den med bara ett vagt ögonkast så kan den låta ganska så enkel och platt. Men ju mer man sitter och tittar och ju djupare in i den man sjunker så inser man också att det här är en ganska komplex historia som nog förtjänar att man ser den ett par gånger för att verkligen se den från alla vinklar av rår. Mm, och därför rekommenderar jag ju verkligen att man, man ska helt klart se den fler än en gång. Den är värdig. Jag tror nog att jag har hunnit med att se den i alla fall en fem, sex gånger nu på de här fem åren. Och som sagt, det är ju en, för mig är det verkligen en julfilm. Och den känns ju väldigt ljulig och historien är ju helt klart väldigt ljulig av sig också. Och det Än idag, så även nu när jag såg den senast, så jag kan fortfarande upptäcka detaljer och saker i såväl bakgrunden som i själva historien. Som jag inte riktigt har, jag har funderat så mycket över sedan tidigare. Så den är absolut väldigt rolig att se flera gånger. Och, och det gäller ganska mycket av vad Satoshi gör också. Det ska sägas, hans filmer är... Dels väldigt djupa, kan vara lite svåra att komma in i till en början. Det är mycket att hålla reda på. Men de är alla väldigt fantastiska filmer på ett extremt speciellt vis. Och den här är dessutom som nu är en sån stor komedifilm också. Med, ja, som vi kommer att prata om, ganska stora ja utsvängar kan man väl säga. <laughs> vad gäller de här karaktärerna. Det skiljer sig väldigt kraftigt från... Från hans övriga filmer ändå. den här är verkligen gapskrattig. Men han har också bland annat Perfect Blue som är väldigt mörk istället. Och så här riktigt otrevlig nästan. Men väldigt spännande också. Så han, han gör verkligen väldigt annorlunda film från gång till gång. Och därför är det väldigt värt att se just vad mer han har gjort för någonting. Det, det finns fortfarande en, en liknande känsla kvar där. Hur man ser någonting väldigt speciellt. Och han är extremt skicklig. Det ska verkligen sägas. Ja, bara sättet som man lyckas väva allvar tillsammans med komik i, i den här filmen är förundransvärt, måste jag säga. Hur väl det fungerar tillsammans. För eh, som du sa tidigare, det, det är en gapskrattig film. Ja, det är många mm. tokerier och allmänna galenskaper som för i Tokyo Godfathers. Men alltså underliggande så är den ju extremt allvarlig dyster och eh, mm. deprimerande nästan emellanåt också. Så, eh, så det, finns, det finns många lager här och hur det här kan liksom balanseras så väl som det gör här det, mm. ja, det, det, det förstår jag inte riktigt hur man faktiskt lyckas med. Nej, det är verkligen en väldigt speciell smak och väldigt speciell balans som finns i den här filmen. Och jag skulle vilja påpeka en sak som du sa förra gången Thomas, när du sålde in den här och det var att det här är en feel-good-film. Mm. Och jag skulle helt klart hålla med dig. Det finns en hel del feel-good här. Men kontra andra feel-good-filmer som är betydligt gladare. Och visst, de har sina mörka ögonblick också. Men tonen är oftast lite lättsammare och lite gladare genom hela filmen. Så mm. finns det väldigt mycket mörker här. Och det finns... En hel del situationer som kanske inte är nattsvarta men det mm. är väldigt mörkt och det är väldigt obehagligt och man undrar egentligen hur tusan ska det här gå så att jag kan inte påstå att jag fick den här härliga feel good känslan som jag får i bland annat amerikanska filmer utav det slaget men den är definitivt en väldigt intressant, väldigt rolig och väldigt värmande film att se på. Men det här allvaret som Pavel antydde, det, det ligger som en dov filt över en hela tiden och det är väldigt svårt att skaka av sig den. Jo, det, det får väl faktiskt sägas. Det är ju inte bara komik och fyllgud rakt igenom det. Är det är verkligen inte. Det finns, Det finns flera lager som sagt och det är några gånger där man faktiskt verkligen stannar upp och tänker på situationen som händer och kanske inte riktigt... Sitter och småler hela filmen igenom som, som man, man kan vara väldigt van vid att man gör det i andra feel-good-filmer. Mm. Um, så absolut, man, man ska inte tro att Tokyo Godfathers, även hur, hur den ser ut med, med vissa av de här karaktärerna och, och hur de porträtteras och hur galna de kan vara så. Det finns mycket att undersöka där och nu, nu kommer vi försöka hålla den här som vanligt ganska spoilerfri. Mm. För som sagt här finns det en hel del mörka vrår att krypa in i och vi kommer ju att få stifta ganska väl bekantskap med de tre personligheter som i huvudsak filmen kretsar kring. Och alla har de ju som någonting ändå att kanske dölja får man väl säga. Och det är ganska, ganska allvarliga saker, några av dem i alla fall, men det är... Ja, den, den kan gå lite upp och ner. När filmen väl slutar så, så känner jag ändå alltid väldigt glad. Men så är det ju heller inte någon film som bara slutar, slutar i ett mod direkt. Utan det är ju <laughs> det är ganska roligt från början till slut. Ja, det, man har ju roligt genom hela filmen definitivt. Och där finns ju hela tiden så här riktigt bizarra scener som man inte kan göra någonting annat än att bara skratta rakt ut, hur dyster situationen egentligen har varit fram tills dess så har man hela tiden de här avbrotten då man får slappna av en liten stund innan man beger sig in i de lite mörkare vrårna igen och ja det är det, det som jag tycker är, är balanserat så underbart väl här, att man kan ha båda två samtidigt. För även i, i de mest komiska scenerna så, så finns ju allvaret fortfarande där. Men man bara får en, en ventil för att kunna släppa taget av stundens allvar. Och, ja, bara få släppa ut li, lite skratt för... Det blir som en, en försvarsmekanism i, när man ser på filmen också. Men samtidigt mm. är det ju gjort så att de scenerna fungerar så bra... För sig också så att eh, det blir ju fråga nästan om små sketcher i, i, i Tokyo Godfathers som byggs upp i allvaret och som levererar de här oväntade händelserna som man bara kan fnissa och skratta åt här. Mm. Så att eh, ja, jag tycker det är riktigt finurligt uppbyggt här. Jo, men god humor går ju gärna hand i hand med väldigt stort allvar, för de balanserar upp varandra, för utan en riktigt diger situation kan inte komiken nå sin fulla potential. Mm. Men sen kan man alltid diskutera det här med slump och att saker händer efter varandra som är... Ja, ganska ologiska, mm -hmm. eller som är verkligen en på miljonen. För um, mm. Mm -hmm. jag måste säga att den här filmen, den gick nog långt över alla gränser när det gäller med slumpvisa möten och händelser. Det, det är nästan ingen scen utan det händer någonting där man verkligen undrar, men vänta nu här. Hur lyckades de möta den personen och hur tusan lyckades det hända just då och så vidare och så vidare. Mm. Men det hör en del till filmens charm, det ska jag definitivt säga. Men samtidigt så var det en liten röd flagga som gick upp på mig som sa Är det inte lite för mycket slump i den här filmen egentligen? Men det är underhållande. Ja, det, det vad ska jag säga, första gångerna när det inträffar de här väldigt eh, märkliga slumphändelserna så reagerar jag också. Men det är ju så mycket här och det är så väl genomtänkt, alltså att det, mm. det blir normalt efter ett tag. Man vänjer sig vid det och ja, det blir liksom som en förutbestämd resa att det är det ödet som eh, guidar personerna genom filmens gång här, att det, mm. det är menat mm. att, att det ska hända där och ja, eh, på grund av att det överanvänds just det greppet här så normaliseras det och det blir mer effektivt och lättare att acceptera faktiskt tycker jag det är precis som med Karaktärerna också att när de väl börjar verkligen att gå bananer så då. Alltså första gången man ser det, och, och speciellt då den gången jag visade också för mina, mina åtta vänner så, så tyckte ju några av dem att men vad hände just nu? Alltså seriöst, vad, vad blev det här för film helt <laughs> plötsligt? Men som sagt, sen när man, man kommer in i det, jag, jag blir också lite så här tagen på sängen, trots att jag vet vad det ska hända så jag glömmer som ändå alltid bort lite granna hur pass överdrivet det blir till och från. Men ju mer man ser det, som är kommer in i och sen när allt det här händer som händer i slutet av filmen i synnerhet, då bara liksom blundar man och så låter man det skölja över. <laughs> ja, det är så sant som det är sagt. Men det är väl högtid att vi tar en lite närmare titt på vad handlar egentligen Tokyo Godfathers om? Jo, det är på självaste julafton som vi får stifta bekantskap med tre väldigt olika karaktärer som har förts samman av en gemensam nämnare, hemlöshet. Den ena en uppgiven medoldersman, den andra en transsexuell sångerska och den tredje en förrymd tonåring, alla boendes tillsammans på och gator. När Gin och Hanna står och söker bland sopåsarna efter en julklapp till Miyuki så tror de inte vare sig sina öron eller ögon när man hör skriket av ett övergivet litet spädbarn. Gin och Miyuki anser att det enda rätta är förstås att ta barnet till polisen men Hanna som själv har vuxit upp övergiven av sina föräldrar vill mer än så. Hon hävdar bestämt att de tre ska söka upp barnets moder och kräva en förklaring på hur man kan förmå sig själv att göra någonting så skamsigt och fruktansvärt som för att själv få svar på frågan om varför Hanna själv har blivit övergiven. Eftersom det nu ändå är julafton bestämmer sig både Jin och i för att ge vika för Hannas hårda ton och så är juläventyret igång. Och det är en sällsam resa de här tre ska ge sig av ut på för det låter ganska så rätt framt när man hör det från början. De ska försöka leta reda på barnets moder, de har vissa ledtrådar i samband med de föremål de hittar tillsammans med barnet och man tycker att ja, det borde inte vara svårare än så. Men ödet konspirerar ju emot dem ganska mycket, så det finns en hel del återvändsgränder, det finns en hel del skumma möten och det finns en mm. hel del att uppleva längs den här resan som är, ja, sanslös som sagt. Mm. Men samtidigt finns det så mycket hjärta, så mycket värme och så mycket kärlek i den här filmen att man kan inte låta bli att tycka om de här tre personerna som egentligen är ganska otrevliga mot varandra, men det är någon slags hatkärlek som de har utvecklat. De, de har någon slags jargong jämte emot varandra som kan låta väldigt brysk och väldigt otrevlig, men det är ganska tydligt att trots att de säger både det ena och det andra till varandra så... Tycker de om varandra och de söker ju sig gärna tillbaka till varandra även om de särar på varandra och någon går iväg för att de är upprörda på den ena och den tredje vet inte vart den ska mm. ta vägen och så vidare. Mm. Så har de bildat någon slags dysfunktionell, liten hemlös familj som ja bara känner trygghet i varandra egentligen precis. Ja, i den här hårda världen har de tre, ja, totalt annorlunda individerna som, det finns ju ingenting de har gemensamt egentligen. men De har ändå sökt sig till varandra här. De har hittat någonting att klamra sig fast vid åtminstone. Och ja, säga vad man vill om, om deras förhållande gentemot varandra här. Men de har ändå utvecklat, alltså en Visst form av ömsesidig respekt även om de kanske inte alltid visar det mot varandra, eh, och en viss kärlek mot varandra som de kanske inte heller alltid visar mot varandra. Men det finns ju någonting där, och de har ju verkligen, ja, det har blivit som en, som en familj på något sätt här. Eh, trots att de har så helt vittskilda karaktärsdrag och egentligen inte borde fungera tillsammans så har deras situation nästan tvingat dem att söka sig till varandra och ja, de ser ändå till att få fram ens bästa sidor när det väl gäller också mm. så att de, de ändå fungerar bättre i, i gruppen vad de gör separat så att säga. Ja, jag antar att det är, det är väl någonting där som, precis som du säger, att de, de fungerar som ändå bättre när de håller ihop en om de då skulle försöka att leva här på gatorna en för en. Och jag blir ju faktiskt ganska snabbt väldigt nyfiken på hur tusan egentligen kommer sig att de faktiskt träffas. Mm. Och liksom bestämmer sig för att hålla ihop. För som sagt det är ganska mycket gnabbande däremellanåt och förvisso man kan verkligen förstå att det ändå finns någon slags kärlek där men de kan ju vara riktigt hårda med varandra och, och, och ordentligt otrevliga så till en grad att man då till och från separeras för att man är lite sur och butter. Men ja, jag är som sagt jag är väldigt intresserad av att få en mer ordentlig bakgrundshistoria av just mötena de emellan. För speciellt Gin och Hanna, de verkar ju ha känt varandra ett bra tag i alla fall innan Mjuke kommer in i bilden. Nu lär vi ju liksom känna dem alla tre samtidigt och tillsammans. Men vi får ju som ganska snart veta att mjuke har varit hemlös i typ ett halvår. Mm. Så visst, det är ganska mycket tid att spendera ihop sådär, där. Men, men fortfarande så Gin och Hanna verkar ha hållit ihop betydligt längre än så. Och som sagt det skulle vara kul att veta hur alla sammanfördes. Framförallt först Gin och Hanna och sen att de sprang in i Miyuki. Det känns lite grann som att de, de tar liksom hand om henne. Hon som ändå inte är van vid att leva på gatan, till skillnad från de två som vet vad som kanske krävs för att överleva. Vart man ska gå för att få gratis mat och vart man kan söka sig för att få ett tak över huvudet och så vidare. Och det är väl kanske därför som just mjuke faktiskt <skratt> väljer att stanna där. För att de här två tårdtorns allt handlar om henne väldigt mycket. Ja, så är det ju. Och det handlar väl mycket om pur överlevnad också att de inser att. Jag har en viss talang eller jag vet hur vissa saker funkar men jag vet inte hur allt det andra funkar så det är, det är så mycket lämpligare att hålla samman även om man kanske är in och trampar på varandras personliga utrymme och eh, där mm. finns en liten brist på respekt när det gäller det personliga utrymmet och så vidare och så vidare. <laughs> Men det är väl som störst problem egentligen för Miyuki för hon är ju tonåring och mm. är verkligen inne i trots åldern om vi säger så för hon har en enorm rebellisk attityd och är ju inte glad för auktoriteter men det finns ju anledningar till det och det gör ju hennes rollfigur väldigt intressant. Och det gäller egentligen de alla tre- för de har väldigt distinkta bakgrunder- de har mm. väldigt distinkta personligheter- och de har ju också väldigt distinkta brister. Mm. Och den här blandningen gör att det är- det är en väldigt intressant resa att ta del av- både den de gör fysiskt- men även den de gör psykiskt. För ju längre vi går- desto mer insyn får vi i deras bakgrund- och Visst, vi får inte reda på omständigheterna som gjorde att de möttes upp och bestämde sig för att hänga ihop. Men vi förstår definitivt varför de hamnade på gatan och vilka val som ledde till det. Och ja, det är inte annat än att man får en liten i ögat och en väldig knipning i hjärtat. Men samtidigt så är det ju någonting som gör att man känner att jo, men de har ändå framtiden för sig. Det finns någonting där som lurar i horisonten som kan leda till ett bättre liv. Mm. Och att hitta det här lilla barnet är kanske startskottet på ett bättre liv. Jo, det, det här barnet som man hittar det är ju som sagt, det, det känns lite grann som att ödet vill ju verkligen att allt det här ska hända. Med tanke på då alla de här slumpmomenten som kommer att inträffa verkligen en efter en efter en så fort som man har upptäckt barnet. Hanna ju insisterar på att vi ska hitta dess föräldrar vi kan inte bara överge det som hon då tycker att man gör även om man lämnar över det till polisen och det, det har ju med hennes egen bakgrund att göra som sagt, men det, det är väldigt lustigt verkligen att just den här den här lilla grejen eller ganska stora händelsen då faktiskt leder dem framåt tillsammans och det är rätt otroligt att tre hemlösa verkligen kan ha ett sånt otroligt äventyr som det blir. Jag är faktiskt förvånad över att de lyckas ta sig igenom det här så pass väl som de gör. För det är ju mycket som ska hända. Och alltså Första gången som Hanna sa det att Nej, men vi ska hitta dess föräldrar så tänkte jag alltså Tokyo har 13 miljoner invånare och du vill hitta dess föräldrar. Men det är, ju som, det är det som är så fantastiskt, det är liksom bara direkt efter att de säger det och de andra tycker att, aha, och hur sjutton ska det gå till? Så bara Hå! jo men vänta nu hittar vi inte också det här som leder till det där, som leder till det här. Och så bara fortsätter det så hela tiden och man bara, okej okay, det här är menat. <här> Jag ger upp. <här> Ja, ja det är verkligen någon som försöker guida dem åt rätt håll här. Det, det råder det nästan inte en tvekan om för hur annars kan man förklara alla dessa märkliga händelserna här. Och ja på den vägen är det och det, det slutar ju inte förrän filmen är slut med, med mm. den här nästan gudumliga vägledningen som för dem framåt. Och det är också så de utvecklas och så de får lära känna varandra mer också för hur mycket tid de än har spenderat tillsammans så är de ju nästan främlingar för varandra fortfarande att de, mm. de har ju inte riktigt gått in för att lära känna varandra och deras bakgrundshistorier och varför de har hamnat där de har hamnat egentligen och mm. det är väl den realisationen som vi ska göra tillsammans med den här trion samtidigt som de är ute och och leta efter mamman till det här stackars lilla övergivna barnet. Absolut, ja. Men eh, vi ska ju försöka att undvika så mycket spoilers på den här filmen som möjligt. För många av de här slumpvisa mötena och väldiga omständigheterna är både underhållande och skräckinjagande att titta på. Och det skulle vara enormt synd om vi avslöjade några i förväg. Vi kan ju säga som så att filmen har väl en lutning åt att sluta lyckligt, host, host, Harkel, Harkel. Men för att komma dit så är den väldigt lång väg och det händer väldigt, väldigt mycket. En hel del negativt, men också en del positivt. Men det gör ju att de enda vi egentligen kan prata om utan att förstöra filmen, det är ju våra tre hemlösa. Men mm. jag kan säga som så att bara prata om dem kommer att ta upp en hel del sändningstid så att um, vi är nog ganska tillfreds med de här tre och det är också dem vi ska spendera hela historien med. Och för att börja med någon så har vi ju Gin som är den lite medelåldersherren med det stora skägget som gärna sträcker sig efter flaskan och är den lite cyniska i gänget även om Miyuki kan vara ganska cynisk hon också men han har ett par års försprång på den här uh, cyniska utvecklingen så um, han utnyttjar ju den till max och hur mycket den här herren än ljuger hur mycket den här herren än säger att det inte kommer att funka och hur cynisk han än blir så måste jag säga att jag är väldigt förtjust i Ginn är Någonting harmlöst över honom som ändå gör att man, man kan inte låta bli att tycka om honom även om man muttras ut under hela tiden som man sitter och ler åt honom. Mm. Ja, muttrar vet jag inte om Ging gör så mycket. Jag tycker han är en väldigt högljudd individ och eh, har en tendens att gorma istället för att, att muttra när det ska sägas någonting. För eh, ja, han ser till att ta plats så det här med att vara lågmäl, det är inte hans melodi riktigt här. Utan eh, så här ska vi göra och med basta och mm. ja, jag håller med det, det finns någonting älskvärt med, med den här rollfiguren hur butter och vresig och allmänt odräglig han än kan vara så, så finns det en kärna där, någonting som man gärna håller fast vid och skulle vilja se utvecklas ännu mer för han har ju så mycket godhet i sig, han är ju inte en genomrutten person, mm. han har bara blivit ja vad ska man säga, skadad av den tiden han har spenderat som är hemlös och det är olyckor han har råkat ut för under livets gång här. Så har han blivit extremt ärrad och ja, det förstår man att det, det tar verkligen koll på en människa egentligen. Och Gin är ju verkligen en urtypen av, av den här personen som klamrar sig fast vid det mörka och hans misstag och allt sådant mm. och han har en tendens att glömma bort det, det goda här i livet, allt det lyckliga han har upplevt och ja allting sådant, så han är ju han är den negativa i gänget här men ändå så god på något vis jag vet inte om, om mycket beror på Toru Imoris röst som gör gin här för alltså den här bullriga stämman där finner jag något lite härligt också att han har empati i rösten samtidigt på något vis där. så mm. jag, jag tror det är, det är mycket det som gör att jag fattar tycker för, för Gin här Jo, det, det är som du säger. Han, han hörs ju rätt mycket och han har ju en väldigt bullrig stämma. Och det finns som ändå någonting, någonting mysigt i det där, det där bullrandet, i, i denna valross till karaktär. <laughs> som, ja, det, det är lustigt ändå, just för att han kan ju fräsa ganska ordentligt. Och som sagt, han pekar väldigt gärna med hela handen och säger att nu är det så här och där med basta. Vilket är väldigt svårt att få igenom med, med speciellt Hanna, tycker jag, i den här gruppen. Men också med Yuki, som sagt, hon är ju ändå väldigt trotsig av sig. Men det är väl just därför som han passar så bra i den här trion också. Och det kanske är just därför han håller sig kvar i trion. Därför att de, de kan liksom ta ner honom på jorden och, och gör ingen stort väsen oftast, åtminstone, av att han är ett stort väsen. <laughs> Utan, ja... Nej, det är, en, det är en, en charmig kar ändå trots att han kan vara lite kanske för högljudd ibland för sitt eget bästa. Men när allting kommer omkring ändå så visar han sig ju också ha ett, ett gott hjärta i alla fall. Och faktiskt är rätt eh, drivande av sig han också. Ja, han är ju helt klart fadersgestalten i den här lilla familjen. Den saken är ju säker. Mm men jag skulle också vilja påstå att han är realisten utav dem även om han har en tendens att se det lite mer åt det negativa hållet så är han den utav dem som försöker se klart på situationen vad är det egentligen som gäller vad borde vi egentligen göra och vad är nästa logiska steg mm. för ja, de andra har en tendens att kunna sväva ut lite ibland på olika sätt och vis så att han får ju verkligen vara ankaret som håller kvar dem i den här kalla och tråkiga och hemska vardagen och verkligheten som de lever i. Och det är kanske därför som han är så cynisk också för han tillåter inte sig själv att sväva ut och drömma som Hanna gör eller tillåter sig att ignorera allting som Miyuki gör utan han är där, han vet precis vad det är som händer just nu och det tynger honom också en hel del. Men som nämnt, där finns mycket kärlek också och det ser man i hans lojalitet till de bägge andra och även till mm. barnet som han utsätter sig för en hel del farliga situationer för att lyckas hjälpa. För ähm, ja, han har ju en tendens att vara den som de skickar fram när någonting farligt <här> håller på att hända och han får ju ett par snytingar under den här historiens lopp. Ja han drar sig ju inte för att hävda sig gentemot andra människor och ja han är ju den som blir lite slagpåsen när det blir fråga om farligheter så att säga och Ging verkar ju inte ha något egentligen direkt emot det där för han har ju nästan börjat hata sig själv så mycket så att han vill att han ska råka illa ut verkar det som emellanåt han har nästan totalt gett upp i, i livet här eh, och det är bara eh, Miyuko och Hanna som så håller honom kvar annars skulle han helt ta och tyna bort och försvinna tror jag mm. så där har han hittat den, den sista lilla gnistan av liv och klamra sig fast vid Även om han är lite tveksam till att, att det går att kämpa för det här barnet. Att de borde göra som han föreslår och, och hitta barnets moder. Att det, det finns en annan mer logisk lösning på det här problemet som inte utsätter dem för det här eh, strappatsfyllda uppdraget som det ändå <här> kommer att bli här. Så eh, är det ändå någonting som, som driver honom framåt och han har ju väldigt mycket faderskänslor. som eh, när han väl har kopplat sig an till någon annan människa så verkar han ju verkligen göra allt i sin makt för att eh, stötta och hjälpa den personen verkar det så. Mm, jo, det där det, det ska vi ju få veta så småningom vart det kommer ifrån. Men vi ska ju även här inte berätta allt för mycket om, om karaktärernas bakgrund för det är ju också... Mycket av vad som är en stor tjus till mer att få uppleva med filmen. Just att få successivt dyka allt djupare i vilka de har varit egentligen. Och som sagt, det här är ju någonting som de ja, själva inte vet så himla mycket om. När det, när det kommer till varandras bakgrund, varför de finns där på gatan. Men som sagt, det, det kommer att vända lite granna. Och det kommer också att... Avslöja en del om Vem han har varit egentligen Han är en väldigt Stark karaktär som Görs väldigt bra i den här I den här filmen Jag tycker som sagt väldigt mycket om honom och om vi hoppar från en väldigt låg karaktär till en som nästan jag skulle vilja beskriva som lite hög så har vi ju Gins, ja, bättre hälft i det här förhållandet eller vad vi ska kalla det. För där har vi ju Hanna, den här transsexuella sångerskan som är en väldigt, väldigt speciell person om vi säger så. Hon är väldigt charmig, hon är väldigt rolig men det är också tydligt att Ja, man drar ju nytta av det transsexuella här För hon har en hel del grimaser och minspel Och mm. ja, olika kroppsrörelser som vi inte direkt brukar få se kvinnliga karaktärer göra i den här typen av film Så man drar verkligen nytta av att man leker lite med könsroller och liknande här Och det är extremt underhållande att se Samtidigt så är ju det här en väldigt tragisk rollfigur och trots att hon håller modet uppe, hon är ju den som skrattar och skojar mest av dem, så finns det ett väldigt brustet hjärta där och det finns ju ett förflutet som är väldigt sorgligt men... Hon är ju trots allt den som har deras positiva attityd och den som driver dem framåt och den som vågar tro att de kommer att lyckas och så vidare. Och det gör ju Hanna till en extremt viktig rollfigur här. Och hur mycket jag än älskar den här rollfiguren skrattar åt, den, myser åt den, så kan jag inte låta bli att frustreras lite av den också. <laughs> ja, det kan jag ju helt klart förstå. För som sagt, det här är ju... En, en riktig motsats till Gin som just är den här förnuftiga till och från i alla fall Karn som ändå försöker som sagt ofta att se liksom verkligheten och säga att men snälla så här måste vi göra det är liksom det enda sunda och Hanna är ju fullkomligt tvärt emot istället och anspelar väldigt mycket på känslor hela tiden och när säger man någonting som, som hon nu inte tycker om då börjar hon ju brista ut i någon slags stor gråt verkligen som <laughs> låter nästan som jag vet inte vad, en siren <laughs> um, och, och, och då kan vi bli lite irriterande då för att hon är ju, hon är ju inte så realistisk av sig bara som sagt den här hela grejen med att hon tycker då att, nej nej, gå till polisen vad är det för någonting, gus och hjärtlöst här ska vi istället söka oss igenom hela Tokyo det tycker jag låter som en mycket bättre idé. Och annars, hör sen, vet ut. <laughs> man, man, man kan ju som sagt många gånger tycka att men nu får hon väl liksom ändå ge sig. Men samtidigt så det är det ju svårt att inte le många gånger. Som sagt, hon har ett extremt, extremt speciellt sätt. Och jo, hon, hon har ju såklart någonting där hon också döljer bakom sitt leende. Men för det mesta så är hon ju Hokigt glad verkligen och försöker vara Den som driver på de andra Och ja visst det behövs ju ändå När man trots allt då dels ha Den här muttrande Väldigt cyniska gin Men också då den här trotsiga jag vill inte göra som ni gör bara för att ni är vuxna då Miyuki så att hon, hon, har, ju, hon har ju ett ordentligt lasso att dra där som någon slags mamma-roll ja, utan Hanna skulle det här verkligen inte fungera för, för grupper med, med de här andra två dysterkvistarna som eh, Miyuki och Ginne är här egentligen så eh, Hanna känns ju verkligen som, som limmet som håller dem allihopa samman i alla fall och det, det är mm. hennes positiv attityd och drivkraft och ja, accepterande av sin egen tillvaro hon har förlikat sig med sitt förflutna på ett sätt som de andra inte har eh, och mm. ser möjligheterna istället för hinder i deras fortsatta kamp för, för överlevnad i stort sett så eh, här är det ju extremt viktigt att Hanna finns för eh, de andra två skulle ju inte klara sig utan att, att få den här värmen som han ändå har. och Därför tror jag att de, de, de står ut mer med, med hennes eh, andra speciella sidor som hon har när hon blir lite för eller eh, får sina drömmande idéer om vad de borde göra och hur de borde gå tillväga med saker och ting så hon har ju ändå ett visst sätt för jag vet inte hur man, hur man övertalar Ging att göra någonting egentligen men han lyckas med de här bizarra idéerna ändå få in och ge med sig jag vet inte om de har spenderat så mycket tid tillsammans att han helt enkelt har gett upp och försöka säga emot för han vet att det inte lönar sig men eh, annars är det ju verkligen något magiskt med att han har sett och, och diskutera och, och framföra sina argument som verkligen övertygar resten av gruppen här och eh, ja jag vet inte hur det funkar men funkar gör det i alla fall där är ju en sak som vi ska vara väldigt klara över när det gäller Hanna som rollfigur och det är ju att hon är en extremt stor dramaqueen för mm. det mm. finns ingen situation och det finns ingen händelse som hon inte överreagerar på på något sätt. <laughs> Och visst en stor del av hennes skärm ligger ju i det men samtidigt kan det också bli lite för mycket ibland när en pytteliten sak som egentligen inte är så speciell men hon måste ändå reagera med hela känslospektrumet bara för att visa vad hon tycker och känner precis som att det skulle gå någon förbi att hon var jätteglad eller jättearg eller besviken eller någonting men... Det är hennes sätt att agera på, det är hennes sätt att se på världen och jag tycker om det även om det blir lite påfrestande. Hon är ju också den som gång på gång säger just det här som, som vi också tycker att det är någon slags öde hela den här historien att de, de är menade att fullfölja det här uppdraget så att säga och lyckas faktiskt återföra den här, det här spädbarnet tillbaka till sina föräldrar. Att, att det är någon slags först Guds gåva till henne att hon har äntligen fått ett barn som hon kan få ta hand om och, och agera moder över och så ser han är det ju istället då att ja, men det här barnet är skyddat av någon slags högre makt och, och någon eller någonting vill att vi gör det här, det är därför vi har fått uppgiften och det är därför vi hela tiden ändå lyckas ta oss framåt trots alla motgångar också och se vad man vill om den saken, men ja, jag menar som sagt lyckas man rent av få gin att faktiskt ta ett steg framåt istället för bakåt ja men då, det, det är någonting som jag respekterar verkligen och jag, även om jag nu är övertygad om det Pao säger, jag tror att han har ledsnat, andra som förstått att det inte lönt helt enkelt Ja annars så, så skulle han nog kämpat emot mycket mer än så tror jag faktiskt Ginn. för eh, han, han har ju verkligen eh, viljan och förmågan att eh, gorma och streta emot så mm. eh, ja, ja jag tror det, det är erfarenheten som, som talar när han eh, börjar foga sig efter eh, Hannas känsloutbrott så ja jag, jag är fullkomligt övertygad om att det är så som är, är fallet i alla fall och vi måste ju också säga att Yoshiaki Umegaki som spelar Hanna gör en extrem prestation här. för mm. um, Eftersom att rollfiguren är extrem i det visuella så måste ju rösten också vara det. Och det känns bara så rätt. De här kroppsrörelserna och den här rösten känns mm. gjorda för varandra. Så det, det levereras ju någonting här utöver det vanliga och hur bra röstskådespelare den här filmen annars har och hur bra gjorda de än är så måste jag ändå säga att det är, det är hanna som imponerar. Därför att det är ett så stort spektrum, där är så många extrema uttryck och extrema uttalanden som, jag kräver sin talang att leverera på rätt sätt. Ja, det, det är verkligen en fråga om ett, ett brett spektrum för att hitta en, en röst till en en person som det här egentligen så Umegaku har ju verkligen hittat kärnan i den här personen och ja han kan verkligen pendla mellan känslouttryck och, och få fram den den rätta tonen för den här rollfiguren så det håller jag med om att det, det är riktigt imponerande även om jag personligen är mer av en människa att jag, jag blev helt förälskad i, i Toru Moris röst där som den här bullja men ändå älskvärda gin, så kan jag ju inte sticka under stol med att Yoshiaki Omigaki verkligen sätter pricken över rit när det gäller den här rollfiguren. Mm. Jo, men det här är ju, det här är synnerligen en, en riktig drama queen när det är som allra bäst och allra mest kärt, så jag, jag säger också att det är helt fantastiskt och –Den här karaktären i sig gör att jag vill se om filmen. <laughs> Just –Bara jag tänker på henne. –En roll som däremot är lite subtilare och lite mer i bakgrunden kan det ibland kännas– –även om hon också kan ta till ton och verkligen kräva uppmärksamhet. –Så är hon ändå någon som gärna håller sig lite undan och sitter och surar för sig själv– och det är ju Miyuki som är som sagt en tonåring med all den trots det innebär och även om hon har tytt sig till de här två och lever med dem så ja visar hon ju ganska ofta att hon är lite besviken, att hon inte vill eller att hon är trött på allting som de ber henne att göra och... Jag kan väl säga som så att jag tycker väldigt mycket om Miyuki också även om hon ibland kan gå mig lite på nerverna för oftast så ställde jag inte så stora krav på henne egentligen utan det är bara hon som ska ha en liten känslourladdning där. Men det är just där som det stora genidraget ligger i den här rollfiguren. För den känns som en tonåring. Den känns inte som en amerikansk stereotypisk tonåring i film som är så extremt överdriven eller extremt åt ena eller andra hållet. Utan hon känns äkta på ett sätt som är väldigt ovanligt att se. Hon är inte så överdrivet skolflixaktig som man annars kan se i japanska filmer och man har åsidosatt en hel del av stereotyperna där också utan här har vi en person som är kvinna och som är tonåring och som har sin egen personlighet och har sina egna tankar och allt det förmedlas enormt snyggt under den här filmen. Ja, hur tillbakadragen hon än må vara och som sagt, nu har vi ju ändå pratat om just två ganska extrema personligheter och hon står där i mitten emellan dem, så ändå hon tillför ändå mycket till filmen och framförallt till den här gruppen också hon är ju liksom lite speciell laser verkligen och jag misstänker också att anledningen till varför, varför hon är lite som hon är varför hon kan vara lite, lite sur på sitt vis långt ifrån hur, hur liksom Gin är så är det just för att hon, hon är just så ung och den här besvikelsen som hon ibland kan typ uttrycka det kanske har med hela hennes situation att göra också som sagt hon har bara varit på gatan i typ ett halvår ungefär och jag undrar just om det här är riktigt vad hon vill och hade tänkt sig egentligen hon är väl den som jag tycker visar mest ånger för varför det har blivit som det har blivit och det kan man ju verkligen förstå därför att jag menar är man tonåring och man, man hamnar i den här sitsen och man, man är hemlös. Alltså det, det är ju verkligen inget lätt klimat. Och speciellt när man hamnar i det på det viset som hon har gjort från liksom, ja, en familj. Men, men det är också just familjen hennes som gör att hon har de här auktoritetsproblemen. Som hon ju väldigt tydligt visar just när både Gin och Hanna... Försöker att bestämma saker över hennes huvud så att säga och hon absolut inte vill gå med på det den här trotsigheten direkt sätter in verkligen men det är som, som en liten försvarsmekanism från vad hon har varit med om samtidigt som sagt så, så tycker jag ändå att det lyser igenom att hon hon vill inte riktigt att det som har hänt ska hända. Nej, hon har ju verkligen en stor portion ånger som hon bär på inom bords och sorg och ja, det är nästan som hon, hon lever i sin värsta madröm, känns det som att hon har blivit berövad från familjen och tryggheten som det innebar där och ja, hon ångrar ju djupt att det har blivit som det har blivit men hon ser inte riktigt någon väg ut ur det hela där och Ja, hon har ju hamnat som hemlös och tvingats växa upp väldigt snabbt och tuffa till sig. Men bakom den tuffa fasaden så, så döljer sig ändå en ung tjej så att säga. Man ser oskuldsfullheten i Miyuki någonstans där bakom skulle jag vilja säga. den lilla barnet som bara vill... Ha trygghet och känna värme och ja, må bra så att säga. Det, det lyser igenom vid, vid flera tillfällen här. Och, och att hon jämt och ständigt ja, plågar sig själv med, med minnen från det förflutna och eh, anledningen till att hon, hon hamnar på gatan. Det är en tortyr som hon utsätter sig själv för där. Men eh, samtidigt så kan hon inte riktigt ta mod till sig och, och göra någonting åt situationen. För eh, det skulle kunna gå att reparera skadan som har skett- som har gjort att hon har hamnat på gatan- men hon väljer att inte göra det. Hon har inte riktigt den kraften, inte det modet- inte det, det drivet för att gå den vägen. Och eh, ja, det är väl det hon, hon ångrar mest- att hon inte kan eh, förmå sig själv och, mm. och gå tillbaka helt enkelt. Och det är ju där den stora tragiken i hennes rollfigur ligger- hon har egentligen ett hem hon skulle kunna återvända till men hon vet inte hur stora konsekvenserna av det hon har gjort är och om någon är beredd att förlåta henne och tills hon får reda på det så har hon inget hem anser hon själv trots att vi får ändå se tecken på att det kanske inte är så farligt som hon tror men hon väljer att tolka det så negativt som möjligt därför att hon är så rädd för situationen och hon har så dåligt självförtroende i det här sammanhanget att hon hellre flyr än försöker se vad skadan har varit. Mm. Och jag måste säga att jag, jag gillar verkligen den här rollfiguren och en stor del av det beror på Aya Okamoto som spelar Miyuki för här finns så mycket känsla i den här rollprestationen och här finns så mycket i bara tonen på rösten som gör att Miyuki känns så levande, hon känns så äkta, hon känns som någonting som inte är påhittat utan hon är en människa som bara råkar existera i en japansk tecknad film helt enkelt och det är en stor eloge som både Aya ska få men även Satoshi Kon för här är någonting som har lyckats extremt väl både i manuset, i animationen och i skådespeleriet. Det här är en solklar fullträff helt enkelt. Och jag, jag är väl mest förtjust i Gin just därför att jag, jag gillar honom som person. Jag tycker också bra om Hanna men jag måste ändå säga att Miyuki är den som känns äkta och som känns bäst skriven. Jo, det är ju som sagt en hiskelig skillnad på de här tre där just Gin och Hanna står ju liksom varandra närmare Det ligger varandra närmare. Just i hur extrema de två karaktärerna kan vara. Och det är också de som står för det mesta av det här. Av det komiska. Både vad gäller minspel men också handlingar och vad som sägs. Medan Miyuki är ju den mer realistiska karaktären får man väl egentligen säga. Och det är väl också därför hon, hon känns viktig för historien. Och väldigt skön att ha där. På grund av att hon... Ja, utan henne så skulle vi ju bara ha en ordentlig komediduo och, och visst det kan väl också vara, vara trevligt och det kan vara väldigt roligt men jag tror nog att den här filmen gör sig väldigt bra med just Mjuki däremellan som faktiskt kan liksom vara någon slags här ändå verklighetsförankring Ja det är, det är just det hon är i mina ögon också här att eh, hon håller berättelsen och eh, ja, persongalleriet egentligen på jorden här får vi verkligen känna ja, vad ska man säga, smutsen av att, att, vara, att vara hemlös. Man kan liksom mm. känna allt det hemska med, med den här rollfiguren utan att eh, för den skulle vi förlora eh, värmen och eh, de, alla de positiva egenskaperna med, med människorna här. Så ja, jag tycker att det, det är så väl balanserat här också. Och mm. med röster med Aya Okamoto så kan man känna den här lilla flickans sårbarhet. Och eh, den här tjejens eh, framfusighet. Och eh, bara allmän motsträvighet skulle jag vilja säga. Så det finns absolut mycket här och jag håller med det som ni alla har sagt. Det här är verkligen den, den mest verklighetsdrogna karaktären. Och de har verkligen bemödat sig med att skapa en så eh, komplex eh, tonåring som det bara är möjligt. Och ja, det har de verkligen lyckats med. Och med det sagt så har vi väl sagt allt som vi känner att vi vågar säga om våra tre huvudroller här. För ännu mer, och vi börjar att spoila filmen. och... Ja, som nämnt så vore det extremt synd. Den är så underhållande att se på när man inte har en aning om vad som kommer att hända. Så vi vänder våra blickar istället till det som också är en väldigt stor del av den här filmen, nämligen det visuella. Mm. För gentemot andra japanska tecknade långfilmer som vi har tittat på till det här programmet så är ju stilen här väldigt annorlunda. Det är väldigt dämpade färger och det är mycket mer realistiskt än vad till exempel Studio Ghibli levererar. Mm. Och där finns en stor charm i att det är så verklighetsanknutet som det är. För trots att man har mycket fler gråtoner, trots att man är mycket mer återhållsam med färger och trots att man har valt att återge en ja, betydligt skitigare bild av Tokyo så är det en enormt vacker film som vi får se. Det här är verkligen en, en fantastiskt vacker film och det, det tenderar att vara så överlag med de filmer där Satoshi Kon är involverad och jag är ju väldigt svag som, som många kanske kan veta och när man har hört mig prata om anime sen tidigare, speciellt när jag har skrivit recensioner och så på just digitalescape.se att det här med så kallade life's of life-historier, alltså när vi får när vi får vara just i en vardag i vardagsmiljö och i en realistisk miljö som här i Tokyo Godfather står med, med Tokyo och skator. När det porträtteras så här, det är sånt som jag väldigt mycket tycker om. Jag är extremt förtjust i det. Och det kan ju säkert ha mycket att göra med också att jag, jag tycker liksom om Japan och dess miljö som det är också. Så att jag trivs ju liksom när jag får befinna mig där. Och i den här filmen så kan jag verkligen känna det också. Att som, som jag sagt tidigare, det här är verkligen Tokyo. Det är en otroligt naturlig och väldigt. Eh, bra porträttering av hur den staden verkligen är och ser ut. Och det, det blir jag väldigt glad över också. Till och från så absolut, jag söker mig till Animes som kanske har något eh, mera ja, science fiction ton till sig eller fantasy eller vad det nu är. Och det känns också väldigt bra det kan fortfarande vara oerhört snyggt. Men när det gäller den här fotorealismen som vi ser här i Tokyo Godfathers, som sagt, det, det är sådana detaljer så att det känns verkligen som att man tittar på foton många gånger, då blir jag extremt nöjd verkligen. Det är en mycket vacker film att skåda och det tycker jag är lite roligt också med kontrasten till hur, hur historien ändå är och hur galna karaktärerna också är. Ja det hade varit lätt att, att ta det visuella i Tokyo Godfathers och göra det så extremt som ändå historien tenderar att bli emellanåt där och göra det så överdådigt och färgglatt och ja, allt möjligt där men lyckligtvis så, så håller man det visuella mer jordat än så att man tar ner berättelsen på jorden med just det, det visuella men utan att förringa liksom bildens makt här. För de har ju verkligen kämpat extremt hårt med varenda bildruta här. Där är en sån detaljrikedom som är ja, av sällan skådat slag här. Och så mycket att fästa ögonen vid färgvalen och nyanserna är helt underbara. De är så tilltalande och mjuka- lite smådrömska i, i färgskalan- men det håller ändå- en sån naturlig nivå- på något sätt. Så att det, det blir lite drömst men, men ändå verkligt här. Och det är kanske- Influenserna från de båda regissörerna här. Satoshi Kon som kanske är, är mer av realisten. Och eh, Shogo Faruja skulle jag kunna tänka mig är det lite mer av, av drömmaren. Med tanke på hans eh, Ghibli-bakgrund. Och han är eh, vana att göra eh, den typen av, av filmer. Men eh, ja, från början till slut med karaktärsutformningen. Animeringen av karaktärerna bakgrunderna inte minst det är helt fantastiska miljöer som vi får vistas i som känns ja kanske inte nedlåtande mot staden den representerar men ändå ger, känns som att den ger en hyfsat realistisk bild och en rättvis bild av hur det kan vara på Tokyos gator som hemlös och hur det ser ut runt omkring här så att det är verklighetstroget men ändå så Otroligt underbart. Man kan väl säga att man får se de delarna utav Tokyo som man inte har med i reklamaffischer och liknande- de bitarna som ser bäst ut eller som är mest imponerande och så vidare utan vi får ta del av bakgator och kontorsbyggnader av lite äldre och skabbig modell och så vidare. Det är saker som finns, det är ingenting som förstör helhetsintrycket men det är kanske inte det fräschaste och snyggaste och det man försöker sälja in staden med. Och jag måste också säga att det är det någonting som imponerar mig enormt i den här filmen så är det designen helt enkelt. För man har även här lyckats hitta en perfekt balans mellan det lite speciella, det lite överdrivna men också det extremt realistiska alla rollfigurerna har ju naturligtvis särregna drag som gör att man känner igen dem och vissa av dem är lite mer överdrivna än andra och så vidare men samtidigt finns det ändå någonting som gör att det känns lite verkligare än man kanske är van vid när det gäller anime för... Där kan det bli väldigt abstrakt, det kan bli väldigt överdrivet åt ett eller annat håll. Men här försöker man ändå hålla en viss balans med en del undantag då naturligtvis. Men eh, jag är extremt imponerad av även det och fotot ska vi inte tala om i den här filmen. För det är extremt snyggt foto och kameravinklar och kompositioner är också sanslöst väl genomförda. Så att eh, man verkligen sugs in i och den vägar att släppa taget förrän eftertexterna börjar rulla. Ja, alltså bara sättet som man har komponerat bilderna på hur man väljer att och, och skildra staden, kameravinklar och, och klippningar och allt möjligt här rent visuellt så är det här ett litet mästerverk skulle jag vilja säga. Man experimenterar för att hitta ett bildspråk som, som fungerar på bästa möjliga vis känns det som. Och man vågar ta ut svängarna och göra någonting annorlunda med, med hur man ramar in den här berättelsen rent visuellt och, och kameramässigt. och ja det, det är extremt imponerande faktiskt här. Och det, det är nog någonting som jag inte riktigt har upplevt på, på samma sätt i en anime tidigare här. Mm. ja äh, återigen så jag kan bara säga mm, Satoshi Kon <laughs> det är det är så underbart att se det här äh, i egentligen alla hans filmer tycker jag just när han regisserar så han vet verkligen hur man ska göra det just för att fånga Tittaren som sagt. Det, det är så snyggt klippt det här. Det är så vackert foto. och Jag gillar övergången mellan scener. Jag gillar hur scenerna ser ut. Och just som sagt bakgrunderna är så oerhört detaljerade. Och karaktärerna ser så himla bra ut. Mästerverk var faktiskt ett, ett bra ord. Det är ett väldigt starkt ord. Och nu gillar jag ju anime väldigt mycket. Och Satoshi Kom väldigt mycket. Men, men det här är ruskigt bra gjort det är riktigt väl gjort från topp till tå, verkligen. Man har, man har som tänkt på allting i varenda bildruta och det är, ja det lyfter ju filmen ytterligare det gör det verkligen, det visuella är top -notch. och det viktiga att påpeka här det är ju att Thomas utav oss tre är ju den som överlägset har sett mest anime och japansk tecknat och liknande, <laughs> så han har ju bäst koll både på Ja, på kulturen och vilken kvalitetsnivå filmer brukar ligga i. Så när han säger att det här är ett mästerverk och att det här är välgjort. Då har han ju en hel del erfarenhet att luta sig på och har sett en hel del. Och om det här är i toppskiktet av vad han har sett. Ja, då, då är det ju den bästa rekommendationen vi kan ge egentligen. Säger Thomas att det här ser snyggt ut och är något av det bästa han har sett då är det verkligen något av det snyggaste han har sett. Jo, nej, men det stämmer verkligen. Det, jag, jag, jag överdriver absolut inte utan det är, det är ruskigt hur hur välgjord den här filmen är just på det visuella planet och det finns mycket här som jag inte ser annars i anime som sagt. Han, han är duktig den, den här karn och de är duktiga där teamet som verkligen har har tecknat den här filmen. Det är så välpolerat och det är väldigt roligt att visa upp den av den anledningen också. Det är en bra film att se bara för att se vad just japansk anime faktiskt kan visa upp beroende på vad det är man tittar på vem det är som har gjort det. Det finns mycket utforska där och jag har, jag har som sagt sett det allra mesta från väldigt bizarra saker till hur man verkligen leker med färger och det kan vara väldigt extremt med klippen. Men det här det är en som sagt det här är i toppskiktet av när det verkligen görs bra. Men med all den berömmen så är det kanske dags för oss att lämna det visuella för annars har vi nog en tendens att upprepa oss. Vi tycker att det är vackert, vi tycker att det är extremt väl genomfört och uh, det är ju bara det en stor rekommendation egentligen. Men det är väl ändå dags för oss att ta och summera den här filmen och uh, vad tycker ni mina herrar, vad har ni att säga om Tokyo Godfathers? Ja vad jag tycker om den här filmen skulle jag tro kanske ha blivit ganska avslöjat redan både från att vi tog ton i det här avsnittet och med tanke på att det är jag som har föreslagit filmen men hur som helst jag finner Tokyo Godfathers vara en riktigt härlig julhistoria med massor av komik och färgstarka karaktärer och karaktärerna är också en stor anledning till varför jag kan se om den här filmen om och om igen och skratta precis lika gott åt den var gång också. För det är ju en sån extremt omaka och lustig trio personligheter och individer här med tillräckligt mycket liv och ljud i sig för att utan problem då lyckas fylla upp den kanske annars så lite sparsmakade listan av rollfigurer som vi faktiskt lär känna just under skinnet. Men Tokyo Godfathers må vara blott en och en halv timme lång men man lyckas tycker jag under den tiden berätta samtliga karaktärers bakgrundshistoria väl. Man svetsar dem samman och man kastar iväg oss alla på ett lika roligt som hjärtvärmande äventyr här. Och allting är ju dessutom paketerat i ett så oerhört vackert paket som på ett väldigt realistiskt och, och fint vis återspeglar Tokyos gator och miljö. Så summa summarum, jag är extremt förtjust i denna film av Satoshi Kon. Jag tycker att det är en av hans stora mästerverk och en riktigt härlig rulle att sjunka ner i, i synnerhet i vintertid. Som ger mig väldigt mycket feel good feeling även om det nu finns dystra historier här i också. Men den börjar med ett skratt, jag tycker den avslutar med ett skratt. En fantastisk anime förhoppningsvis och förmodligen olik allt annat som ni annars har sett där hemma. Så en riktig rekommendation så här under vintermörkret. Ja jag kan väl inte annat än att, än att hålla med här för eh, Tokyo Godfathers det är en, en riktigt härlig upplevelse. Det är en, en fullbuffande hjärtevärmande historia inbakad i en massa tragik och sorg egentligen. Men man fattar omedelbart tycke för Gin, Hanna och Miyuki. Och dessa tre personligheter spelar väldigt bra mot varandra. Det är riktigt komplexa individer som alla bär på en inre sorg men utan att helt förlora sig själva i mörkret. Och dessa osannolika hjältar, de läser lika mycket om sig själva som av varandra eh, under deras äventyr. Och ja, vad kan man annars säga, jag sveptes ögonblickligen med i deras livsöden här. Tokyo Godfathers är dessutom en extremt välgjord film. Animeringen känns så levande och varenda bild rytad har ett sånt djup och så många detaljer. Karaktärerna är omsorgsfullt utformade och röstgård Ja, de är helt suveräna. Jag blev extra förtjust i Toru Imori som gör, gör så mycket liv i Gin Och eh, gav honom en extra portion karaktär här. Musiken är... Dessutom väldigt stämningsfull och akkompanjera bilderna på ett föredömligt sätt. Ja, vad kan man annars säga? Det här är toppklass om man frågar mig. Jag vet dock inte om jag skulle sätta Tokyo Godfathers på en lista över traditionella julfilmer däremot. Filmen är nog lite för mörk för det för min del. Men Tokyo Godfathers förtjänar faktiskt att åtnjutas vid fler tillfällen bara i juletid. Det här skulle jag vilja kalla en modern klassiker som har precis allt som jag uppskattar när det gäller japansk anime. Eh, blandningen av humor och allvar är så välbalanserad Och jag förstår faktiskt inte hur man har lyckats med att mixa alla tokerier. Med en hjärteskärrande drama. Och dessutom få det hela att fungera. Jag förmodar att en av anledningarna till att man får det att fungera heter Satoshi Kon. Tillsammans med Shogo Furuya bildas ett rad där partyregissörer som verkar komplettera varandra. Och jag är mycket imponerad över vad de har åstadkommit här. Så se för allt i världen till att... Kolla närmare på Tokyo Godfathers om du har något som helst intresse för anime. Det här är en film som man inte bör missa. Det här är en film som känns så äkta, så galen och alldeles, alldeles underbar. Ja, jag vet inte hur mycket jag har att tillägga egentligen för ni har tagit orden och munnen på mig. Det här är en sanslöst vacker film och man både skrattar, gråter och njuter om annat. Det är tre väldigt brokiga huvudroller som vill lär känna och det är deras resa som är själva motorn för den här historien. Och det är väldigt svårt att inte fatta tycke för dem, det är väldigt svårt att inte vilja följa med på det här äventyret- och hur galet det än blir och vad som än händer och hur tokigt man kan tycka att det här manuset verkar ibland så är det så extremt välskrivet och välgjort att jag får gåshud av bara den saken. Det här är en riktigt fin film att ta del av men den är inte riktigt en traditionell feel-good-film åtminstone inte så som vi känner dem. Och Ava har också helt rätt. Jag vet inte riktigt om jag skulle kalla det här för en julfilm. Men det betyder inte att jag inte tycker att den är sevärd för det är den verkligen. Att kalla den ett mästerverk det är nästan för lite för det finns så mycket här som jag inte förväntade mig när jag satte mig ner för att titta på den och jag är väldigt tacksam att jag faktiskt har fått ta del av den här historien. Jag kan förstå nu varför du har gått och tjatat om den här filmen Thomas och jag är faktiskt tacksam att jag tog mig tiden att titta på den för oj vilken upplevelse det här är. Jag har inte sett mycket av Satoshi Kon tidigare men jag känner till hans filmer, och jag har varit lite intresserad av dem och det intresset har ju verkligen ökat lavinartat nu. Jag kommer att plöja igenom en hel del av den här Kans filmer för nu har jag verkligen fått blodad tand. Tokyo Godfathers är en jättebra ingång till den här kans filmer och jag är säker på att fler kommer att vilja ta an resten av hans filmgalleri efter att ha sett den här. Har man inte sett den, se den. Den är definitivt värd. Och även om den kanske är lite för galen för din smak, även om den kanske är lite för eh, grå och eh, smutsig för din smak så garanterar jag att du har inte förlorat någon tid på att se den här. Det är en fantastisk historia, det är ett fantastiskt spadtag ur ett par personers liv och man känner sig verkligen rikare som person efter att ha sett den här. Ja, det, det glädjer mig förstås väldigt, väldigt mycket att jag därmed har lyckats få er att inte bara bli förtjusta i den här filmen och faktiskt vilja se den fler gånger efter detta utan också fått upp ögonen just för Satoshi Kon och vill jag utforska mer av, av hans filmer för det tycker jag låter som en alldeles utmärkt idé och jag hoppas, jag hoppas ju verkligen att eh, det här avsnittet även gör att fler personer får upp ögonen för den här mannen och även då denna film, även om det kanske inte blir på just självaste julafton ni tittar på den och vilket kan vara fullt förståeligt också i sådana fall men, men jag hoppas att fler kommer att se den och upptäcka hur ändå härligt det är att få dyka in i Tokyo Godfathers och även i Satoshi Kons filmgalleri. Ja, jag vet ju inte säkert ännu om det här kommer att bli en av de där filmerna som jag verkligen måste se vid den här tiden på året. Men eh, jag är ganska säker på att jag kommer att återbesöka den, den saken är säker. För eh, det fanns tillräckligt mycket här som man är nyfiken på, hur ser det ut vid en andra titt? Ja, det här är ju verkligen en, en film som man kan kolla på, jag tror hur många gånger som helst och ändå upptäcka något nytt med... All den detaljrikedomen som finns både visuellt och i manuset här så tror jag säkerligen att åtminstone jag kommer att och djupdyka ner i den här filmen många gånger framöver. Och med denna filmen avklarad så är det hög tid att vi går vidare i vår vinterspecial och nästa gång så är det ju faktiskt din tur på av att välja en film. Så mm. vi är lite nyfikna nu jag och Thomas på um, vad är det egentligen vi kommer att få ta del av. Ja, jag har dividerat om detta länge och väl. Nu när jag, jag vet om vad ni har valt, så vill jag väga upp det hela för att få liksom vintertrion komplett här. Så. Eh, så jag har sett att vi har lite vintermörker och vi har lite julmys, galenskaper och jag vad saknas här egentligen? Vad kan man ta sig an? Jag ville ta lite åt det klassiska hållet, men nej, det kändes inte riktigt rätt när alla andra var animerade. Så vi ska fortsätta i den animerade stilen, tänkte jag. Och eh, vad det här segmentet saknar tycker jag är lite tomtar. För det hör ju ändå julen till, så... Eh, jag tycker att vi brakar med huvudet huvudföre rakt ner i tomteland faktiskt. Ja, de enda tomtarna vi har sett till ännu det är ju de vi har på loftet om vi säger så. Men <laughs> samtidigt så har jag en känsla av att det kommer inte att bli en traditionell julfilm så som vi kanske är vana vid att se. För känner jag dig rätt vid det här laget så har du någonting extra i rockarmen. Ja det blir ju inte fråga om något mörker eller något sådant utan det blir ju lite mer, mer galenskaper och lite lättsammare i alla fall men det är en lite annorlunda twist på det hela så långt kan man väl säga och ja man får lära känna en, en ny sida av tomtefar och vad han håller på med. Jag tycker att både de här orden twist och en ny sida. Av tomtefar gör mig lite fundersam och suspekt, mest rädd men jag ser mycket fram emot vart det här egentligen ska leda henne. Ja, jag får väl erkänna att jag också känner precis som Thomas. Det här kommer att bli riktigt, riktigt spännande men samtidigt så är man lite nervös för vad det är du har hittat på egentligen. För jag är säker på att det finns någonting här som du inte har berättat ännu men eh, å andra sidan så ska ju det här vara en överraskning och jag är definitivt taggad inför nästa vecka. <laughs> ja det låter skönt att höra nu när det verkligen närmar sig julen så tyckte jag vi, vi behövde lite tomtemys här också så eh, det tycker jag låter roligt att ni är vilja att sätta er ner med glögg och lite god saker och, och njuta av en tomtefilm tillsammans med mig här.